Du lytter til Det Tomme Magasin, med Martin Nørgaard og Elias Ehlers. Hej, mit navn er Gitte Jazz, og jeg er adfærds- og opdragelsesekspert. ekspert I en tid, hvor man ikke længere må slå sine børn, så der er mange, der har spurgt mig, Gitte Jazz, hvordan opdrager jeg egentlig mit yngel? Især, hvis man har helt små børn, der man kan smøre min is, smør. God gang det smør. Du tager en par en lurpakke, eller en kærgård eller måske hjemmekerner du noget brystmælk. Og så smører du din baby ind fra top til tog, så den bliver helt glat og smoother. Så tager du dit barn med på café, og så beder du en fremmed mand om at holde det is. Fordi ungen er glat som en ål, så det er det svær at holde på. Så falder den med gang til på gulvet. Bum! Unge har fået nogle klubs. Det var ikke dig, der det. Den holder i byretten. Selv tak. Get that Yes, bare en mandagsmål ind i smør, må ikke lægge for længe i solen, så har din baby pludselig fået en blaze. Give it jazz. Yes. Selv tak. Yeah. Hallo, det er Søren. Hallo, det er en neder fra en kasjo, Grevestrand. Du skyder en masse penge, hvis du ikke bliver betalt inden en månedsudgang, så vil ikke det andet valg end at møde op på din adresse og tage Jamen, øh, udenbart er alle dine ting, hvor du skylder kraftedet med mange penge, du gør. Jeg, jeg tror, du har fået et forkert nummer, altså jeg, jeg, Jeg skylder ikke nogen penge til, til en kasse eller til nogen som helst. Ah, oh, det siger de kraftedene alle altså. sammen. Mig snød, du sgu ikke, min fene ven. Men, men jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke fået nogen breve fra en kasso eller noget som... Altså, hvad skal du have... Hvem skal du have fat i? Det er da ikke mig. Lone Hansen! Men jeg er jo en mand, der hedder Søren. Det startede jeg med at sige jo. Hva? Du er eller hvad? Nej, jamen... Jeg hedder Søren, og jeg er tydeligvis en mand. Nå, så vil lige telefonen til Lone, for helvede. Jamen, jeg kender ikke nogen Lone. Jeg bor ikke... Der er ikke nogen Lone. Jeg har ikke... Hvem, hvem? Jeg ved ikke, hvem fuck Lone er. Lone Hansen, biskoper i 23 smager. Men det er ikke din adresse, eller hvad? Jo, men der bor ikke nogen, der hedder Lone her, for fanden. Nå, Lone Hansen er altså brugt for 750.000 kroner på Leovekas, og vil oplyst din adresse og alle informationer, der ligger til at falske. Så din adresse og dit telefonnummer, det er det ikke, der. har efter. Men jeg har ikke lånet. Nej, men du hænger sgu på lånet gæld. Der er jo smart nok ængret, så når den første er indberettet til en kasse, så kan vi sgu ikke op. Nogen skal betale, og hvis ikke vi kan vinde lone, så må det jo det næste. Øh, det, det næstbedste, det er jo dig. Og, ja, og, og det næste bedste til, så er uskyldig mig eller Meget mig, mig der aldrig... Jeg ved ikke engang, hvad fuck Leo Vegas er. Hvad fanden er det? Hvad er det? Jamen det er sgu sådan systemet fungerer. Du har to muligheder nu. Du skal betale 250.000 kroner. inden udgang, eller så skal du finde Lone Hansen. Du er ikke til at betale inden udgang. Uanset hvad, så er det dig der på den nu, jeg har ringet. Det er sådan en kasse, fungerer. Det skulle ikke sådan en kasse fungere, din idiot. Hvordan skal jeg finde Lone Hansen? Det er verdens mest almindelige navn, og du kan ikke gøre det. Det er dig der arbejder med det, din fucking bumps. Det skulle ikke på du skal finde Lone, men hvis jeg skal nå og ringe til alle de mennesker på min liste og ødelægge deres dag, så skal jeg faktisk til at vide teksten du. Hvad Nej, det det er magasin. Jeg står her med Helmut Flydhøi og uh, Helmut, du er netop vendt hjem efter fem år som hellig for ISIS. Uh, prøv lige at fortælle os engang, hvorfor var det du tog ned for at kæmpe for dem? Jamen, uh, jeg har astma, jeg er multiårlæggere og så var det jo umuligt at være her i Danmark. Uh, det er skidt svært at føre hellig når der er så mange pollen i luften. Og hvordan er det så gået i Mellemøsten? Er forholdene gode dernede? Ja, forholdene er super gode. Altså det er klart jeg har jo nyt godt af at starte her i Danmark, men øh, træningsforholdene er bare bedre i Mellemøsten. De prioriterer anderledes, og til sidst så må jeg jo bare tænke på min karriere. Altså det er klart. Okay, og, og, og, og det er også noget med at du har stiftet familie faktisk. Ja, det har jeg. Og det er nu en grund til at jeg tager en flyver tilbage til Kalifatet så hurtigt som muligt. Min datter skal jo ikke vokse op her i Danmark. Det er klart. Hun skal vokse op i et Kalifat, hvor kvinder får en meget mere solid og traditionel opdragelse. At Prøv sit. Åh, oh, ej, den allergi, mand. Puh! Jeg må, ej, jeg må, jeg kan ikke være, jeg må tilbage. Der er nogle øh, vantrohunde, der skal hugge hoved, hovedet af sig. En prøv at med det. At Tom. At der er Hej og velkommen til Løvens Hule, the podcast. Podcasten, hvor vi bare sprøjter gode idéer ud til dansk erhvervsliv. Vi venter ikke på, at der er nogen, der bruger dem. Vi sprøjter dem bare ud, og så må I selv slås om resterne. Mit navn er Popsi, og ved min side har jeg min trofaste makker, Jønnet hey, <håhåhåhåh> T. I dag skal vi have gang i nogle idéer til den danske tech-branche. Vi skal altså have technological ideas, fede idéer, der skal bruge strøm. Yes, det er nemlig det, der kendetegner en god tech-idé, der skal strøm eller batterier til. Power and batteries. og naja, vi kan lige så godt komme i gang med det samme, fordi Silicon Valley venter ikke på nogen. Så nu starter tiden, og så, og så brainstormer vi bare af med fede tech-idéer. Og husk nu, det vigtigste, når man brainstormer, så er der... Ingen dårlige ideer. Start uret! 3, 2, 1 Øh, okay. Øh, noget med robotter. Fed idé. Robot, robotter, der kan hjælpe os. Yes, man, Robotter, der kan, der kan, der kan, der kan øh, beskytte dig, hvis du er ude tur i et sted. Yes, en robot, der kan gøre rent. Ja, eller hvis man er ude gå, og man ser en farlig mand på den anden side af vejen, så kan jo brotten lige, øh, lige smadre hans kran. Jeg bare lige... Krå, krå, krå. AH! Oh, okay. Der er ikke nogen dårlig idéer i en brainstorm! Nej, nej, okay, okay. En robot, der kan hjælpe med at lektier! Ja, og hvis man har en kæreste, der er fucking nedrende og ikke kan holde sin kæft og hele tiden til Jynnet! Jynnet! Så nu brændet ned, når du er teased! Så nu brænded! ned! Så kan lige få en robot, der bare kan fucking op og smadre ind i kranet, mand! Altså Jynnet, det er ikke... Der er ikke nogen dårlig idéer i en brainstorm! Nej, men... Nu har du bare haft to idéer at træk, hvor nogen for smadret kranhed, og det må man jo ikke. Kan Hold vi... kæft, Popsi! Du kramper min idé-stil, mand! Okay, men kan vi ikke... Okay, kan vi prøve at få en idé, hvor der ikke er nogen, der skal dræbes eller slås på? Hold da kæft, mand, og brainstorm videre din svans! Nej, nu, det, sådan taler du heller ikke. Det er det, Du kan ikke tale på den Stop måde... Stop så! Stop selv! Ej! Årh, givet at Hvad? Hvad robot! Hva? Hva? Så du kunne Så du kunne smadre mig kran, eller hvad? Ja, det kunne være fedt program mod sådan en nejhat. Det skulle ikke nejhat at sige, at vores idéer som udgangspunkt ikke skal dræbe nogen, og man ikke skal svansk! der svans. er ikke nogen dårlige idéer i brainstorm! Mor er altid en dårlig idé, og man siger ikke svansk i 2021, din idiot! Men der er ikke nogen, oh, der er ikke nogen dårlige idéer i brainstorm! Og hvis nu du havde lavet mig tænkt videre, så havde jeg sikkert fået en god idé! Okay, så kom, så kom. Så få en god idé nu, hvor du ikke dræber nogen. Prøv det. Øh, hvad, hvad? En robot der kan øh, ja, hvad kommer så? Øh, en robot der kan øh, den kan den kan lave mad, så man selv slipper for at gøre det. Okay. Mad robotten Okay, cool. Det det er faktisk meget godt det. Ja, og hvis der kommer en indbrudsdyr så hvis der er nogle slapskors eller så så kan man til det få den til at knuse ens kranium. Yonet! Hopsi <laughs> og yonet. Det er Thomas Magazine. Er du også ved at være træt af at verden sejler så meget som den gør? Vågner du også hver eneste morgen og tænker ah, ah, nu er du sgu gøre noget! Havde du også regnet med, at Greta ville fikse det hele? Er du også skuffet? Havde du regnet med, at du skulle leve livet og nyde det? Og er du i stedet endt op med sådan en mellemfornøjet grå hverdag, med drukner i dommedagsprofetier, dårlige nyheder og politikere, der ikke vågner op til død, men i stedet synes det er federe at jagte praktikanter med seksuel intention? Hvis du kan svare ja til det, så skal du prøve skyklapper! De passer til alle hovedforme og etniciteter, og de virker med det samme. Prøv skyklapperne. De fjerner du ubehageligt, og de fokuserer kun på det, der er lige for andre. Så hvis du også synes, at Black Lives Matter, er du imod VM i Katar? Synes du, at kineserne skulle tage at slappe lidt af? Er du træt af plastik i havene, men har du bare mere lyst til en kold cola og at afsnit hesten og gæsten. Så prøv skyklapperne. De er sorte, de er billige, og de giver dig mulighed for at nyde livet, mens civilisationen langsomt dør i sit eget brændende flammehav. Skyklapper! Prøv det! Mm, du lytter til det ja. Velkommen til Musikstuen Programmet, hvor vi snakker om musik med folk, der laver musik I dag der har vi besøg af den danske filmmusikskaber Raul Popo, som har savsøgt adskillige store produktionsselskaber for plagiat Velkommen til, Raul Tusind tak Raul, øh, du har kastet dig ud i en af tidens største juridiske tovtrækkerier øh, Kan du ikke lige prøve at fortælle os lidt om, øh, hvorfor? Jo, men det er fordi næsten alt den filmmusik, du kender og elsker det er mig, der har skrevet det. Men øh, hver gang så bliver det stjålet, og så bliver det bare lavet en lille smule om, og så får jeg ikke en krone, og det er ved at være træt af. Du har skrevet næsten alt filmmusik, skal jeg... Ja. Er det sådan, at jeg skal forstå Jeg har skrevet kendingsmelodierne til Harry Potter, til Ringsherre, til Indiana Jones, Terminus-filmene, Star Wars, Guld Gris, mange flere. Al, alting har jeg skrevet. Men hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der har hørt om det her, før du lægger sagen? Det er jo fordi, min musik er blevet stjålet jo. Og så hver gang... Så har jeg tænkt, åh, op på hesten igen, Raul, øh, orderne vælter jo ind, ikke? Så det bliver, bare, det bliver bedre næste gang, så skal det nok gå. Men nu går den fandme ikke længere, du, vil jeg sige. Så, så du siger, at du har skrevet kendingsmiddelingen til andet Star Wars-universet. Hvordan, hvordan kan, kan, altså, kan du bevise det? Ja, altså men det, ja, det kan, men, det er, svært, men altså, det er jo svært at gøre, men jeg kan jo, det, jeg kan gøre, det jeg kan spille min udgave... Er det, og så, så tror jeg faktisk godt, at alle, der hører den, kan høre, hvad det er, jeg snakker om. Okay. Altså, vi kender jo alle sammen den officielle udgave, den tystjålige udgave af den melodi, jeg Den går sådan her. Yeah, this, this ja, det står os. Men nu spiller jeg så min version, og så skal du bare høre om ikke godt, du kan høre det det samme. I'm your father, Luke. I'm your father, Luke. I'm your father, uh... <laughs> altså, det lyder på ingen måde som temaet for Star Wars, de Ej, der. nu holder du op. Det er jo helt tydeligt for en vær hvis man lige fjerner vokalen, og så bytter rundt på akkorderne, så bliver det jo lynhurtigt til Nej, det, undskyld, der, der, der ved jeg nok af musik til lige at sige, det er ikke rigtigt. Det gør det ikke. Okay, men så prøv lige at høre, så, så prøv at høre temaet til Renes Herre. Eller det, der skulle have været temaet til, øh, til Renes Herre, In Peter Jackson hans min musik. Ja så, ja, så lad os prøve at høre det. Okay, den her. Så var han natdom, han så han, han er dum, og han har nogen orker, men er ikke nogen mund. Altså jeg kan overhovedet ikke høre det. Nej, okay, men så synes jeg måske bare at det er et at du har et program, der hedder musikstuen, når du overhovedet ikke har noget at kan høre overhovedet. Altså. Okay. Er du død eller hvad? Så hvis du så hvis, så, jeg med. så hvis jeg spørger Peter Jackson, om han har stjålet ja. din musik, så vil han blive helt rød i hovedet og så flå ud. Du skal ikke spørge ham. Hvorfor ikke? Jamen, fordi du skal ikke spørge nogen. Men at du har lagt sagen mod dem. Det kommer jo til at ske i retten. nej, <laughs> det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, det gør. Det gør Raul, det. ved du, hvordan en retssag fungerer? Ja, man sætter to musikere foran hinanden, og så spiller de deres værker på skift, og så er det publikum, der afgør, hvem der vinder ved at klappe mest. Det er overhovedet ikke, sådan en retssag fungerer. Det er overhovedet... Det er sådan, duellen i x fungerer. Det er overhovedet ikke, sådan en retssag fungerer. Er det ikke? Okay, okay. jamen så... Okay... Så kan det godt være, at det ikke lige bliver... Så kan det godt være, at det ikke bliver lige så noget med de retsager alligevel så. Nej, det tænkte jeg nok. Okay, men prøv lige at være helt ærligt. Når, når jeg nu alligevel er, hvis du lige hører Harry Potter-melodien for dig, øh. ikke? Helt ærligt, er min så ikke bedre? Hvis du behøver skal... ikke spille den. Jo. Jeg er en tryllet-dreng, jeg er en tryllet-dreng. Og morgen var en heks, og hun er ikke gæst -dreng. Dumbledore var sød, men nu er han død. Og min trilles, den er flot og lys, så er jeg red. Du lytter til Nattevagten. Kamptagning siden at 35 år og det bedste ved at køre har tror jeg, det er, når man sådan rigtig bare men men men men men bare hio i gassen tager ikke og bare men men når man sådan bare og man ringer med klokken når man skal forbi, ikke bare kling kling kling kling så ja øh, yeah. jeg håber at snart at vi skal tilbage og kan indstille noget eller andet Kom Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er